واستر اللهم نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ان بعد فالله تبارك وتعالى يقول ان اول بيت وضع للناس للذي ب بكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم من دروع الجماعة نزق نشنا لوسيم الله جل جلاله اللهم مسلمان ونمازن الجماعة قبول جوابا e lusim Allahun gjelle gjelaluhu në filim, në mes dhe mbarim që zote në muslimanët që jeti pajtuar të mundëson ative rrugën e let për kryrën e obligimeve të Allahun gjelle gjelaluhu në mënirën më të bukur dhe më të sinqerë që Allahun prej ative të pranon salavatët tona edhe selamët e ngrofta i dërgojnë zotriot tonë më të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të varë e ati ma i fasër një të njajtën kohë familis ati grave nënave tona grave të Muhammed Mustafa se kam për qëllim shokove që jodheqën rrugën e islamit me ta dhe ndih muan deri në pikën e fundit na javën e kaluar jemi kap për temën e cila ka të baj me kushtin e pensët islamit me tagjin e ibadeteve me i badetin më të shëjt me të sëlin rumbullak sot njeriu i sëli me vullnetin e vet plasot në regjistrin e umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam nëse në ketë muaj i ka kushtët e plëtsuara edhe a i ketë obligim për të sëli në e mi kaps për spjegimin e ti nuk e aplikon nuk e hudh në fushën e zbatimit Ka thon Omer radi Allahu taala anhu: "Nëse i është detyruar ai Haxhi dhe nuk e bën, nuk është për ai, nëse vdes si krishter, ose magjist, ose hebren." Tëna ne سنكتومونيjani prej muslimanëve. Megjithë kusht, i plocsohat krijja e këtij ibadeti, edhe me dëshirë, i çet yernete, e çndith në mënyrën e vet, edhe nxjerrat për ndonjë lloj arsije edhe nuk e banë këta, ka thonë arzëmeri së prish punë fare, në dek jehudi, në frani, me gjusi, ortodoks, katolik, qëfar dojë në dekës prish punë fare për ata? Kemi ndëgjuën se shumë njërë, pas dëgjimit të komentit të kësaj fjalijet të omerim il khattabir, aranhu, kanë thonë se hoxha e e gërtoj shumë këtë qeshtje, jo, i hoxha se e ka e gërtu këta fare, ajë së fjegoj, se kjo kështua është e vërtejtë. Gjemotit i cili dënë me unëzjerë, ati që i dënë me qeni lavdruar për punën e pakryër, edhe ati që i dënë me qeni arsyshëm, ati ku së mundësh me qeni arsyshëm, i kondët me e trash këtë problem me thanë se hoxja shumë e shtremboj i këta s'keksu. Inderuar I ndëruar i gjemotë. Një shtetë. Për të cili një shtetë ti je shumë i bindur edhe dashurin e ti shteti për të mbrojt e ke në zemër. E dënë më bëdhejën tënë, e dërë shumë, aqë shumë sa qi, dhe dhatja ytë e të thot, jam gati me fliju për ta, në gjdo sekund kur ta lipe nevoja. Kështu thua, edhe kështu i ke bindjit se e banë me në vërtet nevoja si ta lipe, në gjdo vend kur të lipe, shteti jetë ja ati, Po të jetë djekë, thëjmë ne, nëse një punë e kalipa i prejtie ti s'kendova ti. E ka kërku prejtie ti për fatë nuk e ati, e të natë zhikë pëse s'ke e prit rastin qëtër. Qaj shteti dashur që ti e donë shumë, edhe i je ati lojal derin pikën e fundit. Të mirat e ati shteti nuk ish fritëzën për pak e për shumë, po i lenë shteti më përtu. Nuk i ja adën ati, po shteti të keqen fare thash i joti, që i poshtet le vend në vend me rrujt di orë një magazë. Ta ka bo e ma let me rrujt një vend të shenjta ati poshteti e ti që ato di orë shkonë bjenë me fjetë, shkonë bjenë në gjumë. A i shteti kur të malkoj e thot, të thotë, shtu të thotë, e që shti pra, masi këtë di orë nuk u gjetë e këtu ku u dashë pra. A i të thotë që shtimë o tje dhe më së me konë kur së prish punë edhe më smekon më i joris prishpun, në këtë kontekst, në këtë kod, i umerim në këtabit sa, e në sej ke hajin farës dhe tre muj, edhe ti të dëndësush gjithmon, se une jam i këti i badeti, une jam e rovë edhe jam argat, jam shërëtor, jam antar i këti ve të askushtëve, edhe adit që ta mundësoj zoti, dënë me unverë me një më një bëngjom, sa umeri që është një që fare të dush ditë mo, se sa shmeranci i fare, E po mirë, kër rajzilia ku keve? Rajzilia me hinë mësim, të si shati. Rajzi arë mësusë i hinë të si shati. E pastaj arë dhe ma vojën, kër rajzilia me dalë, qëntën se si kishe morë me vete. Librat si kishe me vete. Fletorët si kishe me vete. Vizorë dëtirat si kishe bote shpia. E ma si pra në orën e mësimit. E dhe atë, në orën e hartimit të lajmëruar prej mësusit një avë për para, Dhe në javën qëtër në orën e par kemi hartim E ke hikë prej orës hartimit E qëfar në zonë si je E pa si të dusht a në zonë si për shkoruj derat të mfalëmi Si të dusht shkoruj pra delet të mfalësh Si të dusht shko pra atrevi qenë të mfalësh pra, Këto janë fjal të egra që i hoxha në kuj fol në kursi Po ato njërës që derdhin diturien e vetëve së fjegimin e bojnë Rënjësisht islamit dhe, dhe kursht të veti Mundojnë gjemotit vetë më afru kushte Këtë në falni Argumente dhe bince Pa të cilët nuk ka mund si me pisedu Masa ti dhe mrafa mu Edhe mas kësaj Mas, kësaj, mas gjitha këtive Njonit e shpia dhe të shkon Edhe ditha është mujnë shëwal Mujnë shëval ashtë i haqit Mujnë dhullkada ashtë i haqit Mujnë dhullhigja ashtë mu i haqit Udha është qelë Vatan shëndosht Parët i ka Nonën e ka Babën e ka As janë kusht Islami në ka, rrugën e ka çel, shtëpinë e ka, të veshur e ka, bordën u ka. Gjeha këtë i ka, edhe ai tash e ka vaktin me shkumbë u regjistrua, edhe me u nis për në haxh pas diskutimit gjithërfare, ja nis me jet kush në gjera. Ja nis me jet kush në e formimit të rrugës, për shtrimin e asfaltit të rrugës, çipi thoin me krivina. Rrugën me laçe prej të cilës don me unzerrë të thotë kështu. Po. Kto shka për i thot hodgja, unë e kejt për i pranoj, do me thonë jam musliman, zdal piksaj. Kto shka për i thot hodgja, leqë i për i pranoj, për i ka me vend, do me thonë me a vërtetu hodgjës dijen, pak se ka me atë për u vërtetu, edhe për qatë vull ka me, si më sjetë që ajo vull, pu jesë për vërtetu ajo vull hitë si duhet hodgjës, asni ka qore, sure, fare si duhet hitë, se e vërteta atë dihar nuk vullosëm, a njeri që ka një pasaport ndorë për me A i nuk shkonë, së ardhvejnë, në pëshime dhe dale, e, më shomë në një vullë, se po du me shku. I thojnë ato, a gjë, kërë e kimi dhënë, këtë pasaporti kimi ra një vullë. Kja është argumentën dhe dokumentën shtetë i vullotër. Ska nevojnë me vullotë, mua, he, shko, he, ja. Ki gjonë faktët, në në tjera të këto. Nusën e kam zanëme, kam një nusët zanëme. Kjetëri e kishë një faktët, kishë një njëri ka nusën e zanëme qetri ka qikën e zanëme njëri kishtë e babën spital, a i qetri poprit ke menzër për spitali, njëri prazare mësë poprit me më usmuhen e halasa i smut halasa i smut poprit i musmu që do dita, e menzër për i këti usimi, inderuar i gjemot o musliman ata jernë në këtë din që kanë dëshirë me unzërë, ku i njajnë ato do t'ja vafrej një shambun Shumë të thjesht, edhe atë shumë të kuptuushëm për njerëzit të cilës nga shemboj të kuptuaj. Ajë që undzir, i dhënë me unëzirë ma si ti bojët një badet farë, i në gja në ati njeriu që i ka bërgjë dikuj, e bërgjlirë kur të atakojë në rrugë hinë mas një lisit. Hinë mas një lisit. A i li, mas një lisit ta që kam pjallën. Në dë vërtet, duke uselë ajë bërgjlia, ajë që i keme i dhënë bërgjë edhe ki sëllët më shlisi që të erit, a këthaja i shpinën, ki më stashope. Në regull, e boni mirë ki? Po, se pa a njeri, kjo është e vërtet. A bon që këtë njeri me ullë me një karik, e me a bon vetëm një pytje. Ti që u më shashë më shlisi. Lisin me së mu e ka dhe në më sti e su pa. A din me na tregu pite shpina jote e tanës, a ka pas lisa? sa të kanë pa prej mas shpine për i maton se ti këta ke, ke zonë nëjtë e lisit a ka zonë po maton me shka zune për i mas shpine kejt hapsin ashtë qelë janë të të pati ke gjithë bëta ashtë të të pat Allahu gjëllë gjëllalu që isë mëriton me u diskutu për qezë parati a i po të shepë se ti përdojnë po me i a i po të shepë se ti për mësë mëshkun haqë për po gjonë arsijet mikta, për po gjonë arsijet krymta, se ti qenke shp e pas kështi shpijen pali e pas kështi nusën pamor e pas kështi qikën zhanme këto janë arsijet mikta Allahu gjellë gjelalu nuk nësa ne dhe pra janë dimnë dhe të mujt haqin a e sa janë të haqin tre mujt në mujt në shawal në të tësili njemi dhullkade dhul pas tije dhe dhullhijgje pas tjetrit fa këto janë ato nëse je musliman edhe ku është të tësilet i të ka fenomenalizu haji shumë bukërë dhe i lakët jeshtat të qeta dhe të qarta nuk i, i ke të lësuar nuk shkon haji sa o meri shka të duzë band të një kështu ta shti shka të duzë band mu inderuar i gjemot haji ashtë i batet i pen kusht jo i batet vetëm i batet të lukri pa ashtë kusht i plësimit kusht i pen mbi të cilin rrin islami e rënon dis shfare të duzë Rishpun fare Ban me zonë dekja shfare dush Për në brendësit e këti I badetit mad Për brendësit e këti Unë sam ulemat janë nema Ash e pa mundur I thash një abdhisa fjalë Një një emision të rabjot Par abdhisa me otëve Në lidhe me ultimin e haqit Inderuar i gjemat Njerëzit do të qkojnë me siguri Allahu gjëlle zhe naluja u dhët let E kam për qëllim këtu kër jam disa shpjegime shumë të fjeshta në lidhe me ultimin prej haqët prej shpijes dherë të dherë a qabës shumë fjeshta a dhe të kuptush me unë me ndojë kësus pakus a i besimtar i cili qohët me shku në haqë edhe intereson prej shpijes dherë të dherë a qabës qka me pa dhe qka me s'me pa në rrug gjatë ultimit me hotelit edhe vendeve të i bagetit qka pa në rrugë dhe shka spa A i njeri i njëllë Shumë ati i personi i cili A që prej shpijës vatsor Edhe ka ardhë me falë Në mazën e gjumohë së lëpçanë Në qështë i vendit apo qështë mësafyr Edhe prej shpijës vatshë A shë interesun rrugë Që ki bander ka pasvejt me qenë Pak ma i ga Unë që dit në pëse ket bandere ka në që ka të hullë Që ke të plepin me paskon këtu Prish ke pun për mështë me paskon A konë ma mirë E pëse le pa filonit bashkë që Për të kajtunë, s'ki qani filonit pëse dulnur, rruga këto adash me konë ma pa grepa e pëse ki uj këtu, pëse këto përdoj që këtu. Inderesuar përpund, shka s'janë që lidhën me ultimin a ti, a i që aqusot me e falë në amazin e gjumostu. Shka ka aj për qëllim, shka intereson a ti, a ti intereson pra prej vendi ku dafën të pusët e dërit mafën a to, shka do të banë mrenda. Në haqë ku shkon, fare zguzon me interesu se shka ndovi për u. Çka i faki filon e ati filonit. Çka dësh ki ti kiti foda ati filonit? Çka blejti edhe kish ka shiti këto që janë më muhim, edhe janë me rëndsi fare. Me rëndsi fare çka as bora. Me rëndsi janë çfarë që ti ta bën një jetë fake, kushtat e si veme, edhe je musliman ta krysh kushtin e prit, pat interesu punët jashta Sabjonit. Pat interesu punët jashta vijës autit fare, se do po përloan Sabjon apo do po japin gola në fuz. Këtë botë. do po llojë lojë at getbot do po bojn hajgara atje po i shkosin këmishat e do po fitojn do po japin gola e si celiam celias celini qellimi a je në stadiumin e lojrave të bukura të selevni islami ibadete kanë emrin me çemti atimrënda për brenda mirë i studuar dhe i raniosur edhe i ditur se çka është prej teje e kërkuar në atë rast ndërruar jema Allahu Jelle Jelaluhur në Kuran i Kerim ka thonë Inna ewala bejtin vudi alin nasë lëllëdhi i bi bekkata mubarakën e shpija shtëpija par për rari për me vub balin të për hazurimin Allahu Jelle Jelaluhur në Mekka u përdor në ajet fjala Mekka që patë Allah u për qëllim që e përdori fjala në Mekka dësat për mos me mund më gjith njërzia me ule edhe një harë për formimin e një konsenzusi për ndrimin e vendit s'ka mund si sa lau sa në makka dhe të sot ashkrimo s'ka mund rrim vendit s'ka mund asban e hojo që kësë hajin me avlon këtive shteteve të cilët janë përsu teknologikisht e të bojnë një qabe një 700 hektar e të bojnë me asin lifti me usin aeroportën e frankfurtit i si një lift për tokët banë jo për petë për të banë për toke, si, si. e t'hipi një milion njërë në fe lifti, e t'i selën të vafe më zborë gjajë të lovija gjë, s'ka mundësi. Allahu sa, bidat këta, sa qabja është nëkkë, edhe akri për tërë ditën e kjabetit. Pse nuk është saltanatik për qëlim, nuk është lifti për qëlim, nuk është për qëlim standardi teknologikisht, po është për qëllim merit... respekti i vendesjes edhe i vendimit morën nga Allahu ku me qenë. Kjo a për qëllim. Arritja e pajtimit Allahu të në mënirë që hajë i dënë, për vendin që hajë e ka taktu. Ta mësaj, ta më barakën. Ta është më barakë. Vendi ku është ndërtu i pari për i badet, është më barakë kametë. Do tjetë dhe në armëri më barakë vetëm për dikant nuk do tjetë mu barëk për rebelat nuk do tjetë mu barëk për njerës të rebelizuar nuk do tjetë mu barëk a fjallë rebel kemi së pjevushka ka kuptimin ta shma a shumë form në këto kohët e fundi që nja 7-8 muj e mdokën se neve bashk të aman për naban interesant fjallës rebel mdokët i dul në umri i këpuzve sa në umri i këpuzve tona sa kamajon i dul rebel e kanë përdurë për para njerëzit shumë të me a kanë thonë një plak e kemi të shpia me rebe. Ka shumë rebe. Pi fjallës rebe, rënë fjallë a rebelë, njerë i me rebe. Fjallë a rebelë në, stat në statutët që jera, dhe me thonë, me dalë nga pushteti i filonit. Edhe ajë kur s'ka të drejt me të vujem një rebelë, për të avenësën. Thët, për ti masis për më dëgjën mu e pra, për delë nga pushteti i me dhe regulurët e statutit kushtetutartimit i rebel do me thanë që ala rebelë dalje, me dalë nga regula. Këna njerëzit janë rebelizu kushtë të të tarishtë, mirja kanë bo në disa vende, në disa vende po dhe mirja kanë bo se s'janë rebelizu qërën bë rebelët, për atë kanë bo mirë të pëshojnë në së të vinë menë, se kanë temë në thanë të këtu. Po u rebelizuan fetarët, kër i drejtu në hoxës pyjtje, se hoxës, A zban këto 1000 vet që po shkojnë hax. Katrimi i Mark bën 3 milion Mark, as po van me iron për i dhëti vendi me i hed e me iron për këtë vendin etj. Etse pra, s'ka të shkojë ishajë në atë vendin zaltu konse me shkolul gjim. Kan thonë që me avan universitetit ato para as po bëna, ja për shembull, po rrezikohet universiteti a njerëzit po shkojnë 3 milion para me lon çabe. Më sfori ti thashë vërtet se 3 milion parë jesin gjabe. Në pa gjabe jesin 10 milion markë, jo 3 milion. Meqenëse arkë jo nuk ka se vërtet, se në gjabe jesin 10 milion markë, se në trimimi haxhi ka diku fara ka, as, ka 10 milion markë, bojn 5 milion markë. Kjo është kjo është e vërtetë. Nuk bën. Nuk bani nderuar i befitar nuk bën. A nuk bën 1 milion 1000 ka dini mar 10 milion markë me lond dikona. Azban dhëtë mi markë, së të qanë në ditë e pië, ndohanë me ilonë dikuna. Këto azbana, këto bojnë 300.000, pasë që në shpië, ka dhëtë mi markë. Dhëtë mi markë, ndite, 30.000, 300, 300.000, këto për dhëtë mujnë, bojnë 3.000.000 markë para. Azban me ilonë dikuna. Azban me ilonë dikuna, ka bdimi markë të ma gjipeve, që bir vil me i ratë surlët. Azban me ilonë dikuna. Asban me ilon dikun pare të zinjirit, altonit e dhe qistekit, edhe të bërlokit edhe të mosit edhe asaj, asban me ilon dikuna. Po vetëm pare të kushtit për, mbi të cilin kusht islami rrit, asban me ilon dikuna, e këtë këtë me tërë, këtë lëgjik, ne a kuptojmë me kamë, para se ta kuptojmë me kukë. Dhe që shtrim kamën, pak edhe antenë e kamën se kamën këtë anë se njerëzit kanë disponimin për rënimin e kushtëve të islamit se jo që ju ka metë me rak Allah Allah ta ngritin ato një institut me parë të haqës si kanë mën të institutit fare ato mas fakti e dojnë universitetin ato mas fakti e dojnë një institut për institutëve kjo që që që i venë pra ka mundësit i hoqë smegonja i leve mas jesh pa që na katunarëski katunarë që ta kuptojnë po njoni e ka vendos me thon dhullet aris e shhedu an la ilahe illallah wa shhedu an muhammadan abduhu vë rasulu këtu janja jashtat mët fjall këjt mrejgum qita fjall haja sasu e shhedu an la ilahe illallah wa shhedu an muhammadan abduhu vë rasulu asban, asban me thon kum je kan mojzan të di dhurt me kana asban mizah dhe nsube qita e eh, qikjo si të boje pra bane dhe kjo qetra Se këtu flitet për kushtet e islamit përbërse me të cilet kushtet nësër lajmërojsh. Para jërzisë edhe Allahute dhe pagusht se ti ke qenë jo fejt jetër, po ti ke qenë musliman. Kështu prafë për mos me zjatë për të menëshurit, këto ishin argumente bollë. Tha Allah u gjëllë dhe lalu, mubarak, haji vendi ku bërët haji, ashë mubarak. I shëjtë, edhe i ndershëm edhe i dasët. Ashtë interesant, i shëjt, i ndershëm, edhe i dashëm. Do t'jetë, deri në fund i shëjt, i ndershëm, edhe i dashëm. Në numër një përse ashtë i pasër, në numër një përse pranon më renda vetëm të pasërtit, në numër në di, vetëm të pasërtit, rësullë lajë thëm e një hadhisë për qitetin e vetë të bukur me din e tha. Me dinja, në dëgjoni mirë. E para se në dëgjoni mirë, pra, hështë në të para kështë I, tha për qitetin e vetë të bukur me din e tha kështu me një hadis <tënë> tha qitetin i nëzirë të sqit jasht si shka nëzirë zjarit drishkin e hekurit jasht ta se se qëllë i fshatarë këtë punë ka shumë të qartë se umin e të lugit kur ta qojë të kovacu të kovacu i cili ka nejnë qi një kohë edhe aj drishkët mirë dhe një drishkë Kërta fute, a i kova që parkatarit dojmë na si doqoft, kërta fute në zjare ku që ata. Para se ti bjen me qikic, a i ka dhe lullet. Që të lullet janë lullet të drishkit. Kër të njëse me i ra me qikic, a i është një drishki holi bjen në tokë ati. Ka thonë, si zjari që janë dherë he, kër i këtë drishkin, ashtu me dinjat që ti qëtë për jashta. A ke parë në përmër këti hadithi, se sa je i dashur që si ta këtë sela lauti me him e ke pata Allahun e te ashtë pa i pajtuar që ta mundësoj ti me hinat qitet ku i keqisën hisën me dinja e hëzë keqin jashë si zjarë i drishkun si zjarë i drishkun e hekërit pra te nuk e ke këtë punë dë vogël parasinsh ti tash ma sajtë jale dë vogël e të modhe shkon të shpia dhe tonë. e bandë logarien të onë e bandë logarien të onë edhe thunë unë e këtë punë Këtë punën e tash përda shna, përda shkëm sëpë me logarit, lëga, jo në esër. E tani ti i haron që ato arsijet e mikta. Ka me bodar së me gjallin e njipin e dvejen e dvejen e kete atë, i haron këtos e ato se ka në shti kohen. Kohen kushe ka shti? Kështi kohen e ka logarit me dir mbilun mërënda dhomës edhe ti me i boja sa për të tua. Këtë qenë edhe ma i menë qërë do të kishë qenë me pas njës për këtë logarit pak me harët unë i rash një shemblë para se ta kry dherëse në kaluar një vë në kaluar. Kur thashtë të këto quna që kanë hapë servisat tash, këto quna që kanë hapë agenci turistike, në revash, sa janë të punur shumë për shpukalzojnë, po unë i kam hëtu se shfar profitit madhë janë të bo. Një bilet e gjimës në mujtë janë të eshit, atos janë pak pare. E qertë me ule, e qertë me këta, e qertë me hatë e njoni, me guma, njoni, Në kajrën 25 milion banor janë tri agenëci turistike, në kumë anovë 20.000 banor në avët agenëci turistike. Ka 20 aeroplion api fushës tonë me pas në fluturun së hata në kjo funë së dashke mu bo. Po e ka dhe ke ketë se kam përqelim, po transit, transit se pënajqesin filmin matë bukën, reklamën matë keshën, në formën e reklamën se përdora mesin e dërësit këta. Inderuar i gjemot. Tashkeni du qenë të je i rinë, zë dhe 5 veqarën, zë dhe 2 veqarën. Pepër sriti prap javës kaluame, që tash lej 200 mark, aty me një vend dikun. Mos nja 3 muaj ve 4 muaj ve lej ata me një vend 200 mark. Kto për të vend bot një hax, kur ti bën 30 vjet s'ka në hax ti. Kështu ban men. Harrojnë as mendimin e ndëgjuar ndoshta për iksa apo për një çetër se haji samavon m'amir. Samavon m'amir hoxha ka thonë, e çka faqe thën? Ai tha se an samavon m'amir për shkak të haxhit si të akrish këthen të shpia sëgur këtë ka lindë nona, prej gjunave dhe edhe krien, njastike dhe shkon më pas një gjunat. Qire sa mire qenë ka rëgullu me pranë këtë thanë tonë. Me imshun shmaj të njast tanë jetën, e me elon haqin ma i smrami, si me përdorë si fërqe që liku që lanë qikat e reja drasët e patosit të shpia, pak pa ndru patosit, edhe me shkutin haq, me këtë i pre haqit, me ziharës ta kësërullah, edhe me 14 fësona ka dipe në 100 metre, edhe që finin prej haqit. Që finin prej haqit. Ju ka mik disa plegjve që 14 vetë, që finin se na që fin bile, bile. Hala, hala, hala, ma interesant. E kam edhe të lagëm me uj zemzemi a gjehë. Se tha hoqa blene, edhe lagëme, me uj zemzemi kur të më shtjelni, a javlant dole gjunatara dhe huja javlan gjunat e ullë vë shajkin i mështu javlan gjunat e hajvan vë qikin i kolod nërë javlan haram vë qikin i bon javlan në musëzlikin si quk e ndonë nga flet dhe në her javlan gji betin së është i lamë me zemë zemë kush boni këta hakaratën këtë fejtë për e dhimat u kush e mdini këtë fejtë këtë shumë kush e zbogloj këtë islam të madhë këtë shumë o sa rasulullah ja fatimah që këzvat, sa oj bia jeme, oj bia Muhammedit, ja kurre të ajni, sa o ti bebe, o ti drita simet me, sa kumi natën, që sa falu, sa inna adaki la jugni anki sheja, sa se baba jop nësër sëndëban asë një dobi. A këtë e qartë? Se inderuar i sa bia zvatë, që notën fale i ba detin se baba jot nësër fa nuk të vinë gjofë se e ke babë Muhammedin anë i ti fërkoj e që finin që ka ke prupri haji pa loja ta se ajti e të vori ta bandë kollaj fa ja Fatima fa oj bia e me qu fa qu se baba jotë të ndë bandë dobi nësër fa kurani kerimi ki ka hadis fa kurani kerimi kur të njallëni para Allah la në sa dhe bëjnahum jau me idhin Walajete sa elun Sa i kurkush ditën e kiametit I kurkuj sash Kështu tha Allah unë kur anë i kërim Kurkush ditën e kiametit I kurkuj nuk ka Sa pra kurkush ditën e kiametit Së nësot O zot Pash Muhammedin O zot Pash nanën që kisha E minajshe Muhammed e ka pasgrua O zot pash atë që finin që e pruna prej haji Nuk vin konsiderim fare nuk konsiderohet që janë islamë as ndrijsë xhamatin ndershëm islamë jon ndrijsë e shkëna as pra as bësim edhe pun as i qartëve i shkurt as bësim edhe vepër as krijje e obligimeve as ndalim lënja e ndalimeve të Allahut mbas fyne kja është islamion as islamioni futur në dipun gjithsej bane edhe mosve ban me këto tipun flas islami vepër edhe mos vepër Ate që jë thasë pak ma para, para një orës, më këna. Ashë ajë islami jonë. Këjt halalët që ka i ka bo Allahu gjelle gjelalu halalë. Si të mëjsh me imri bani, po së në imrinë. Gjithë haramët lejë, se e ketë mundur. Nëse ju ka përzijë, javësë që jarojë me, me, me, me, me, me, me disa fjalë më të gjona pak. Haramët janë pak, para te e ketë mundur me ilanë ketë. Se janë pak, janë në gjishtë. Zinoja është haram martesë a halalë. Po puna është halal, haram, po puna është halal. Vjerë e është halal, po puna është halal. Mi si dërët është halal, po një milion loj hajvanë qërë janë halal. Alkohol e është halal, po një një qënë milion lojë qërë janë halal. Pejlonë të mundës mejlonë të janë pak, a halalët e dhe me dashtë menë me të lanë të një banë këjtë. Të një banë, këjtë halalët të një banë motër e nukë është ketë oksigenin, hapsini, cili është një zeprez, këtë edhe dhe përqinë halal, po, amë në rështë të ketë ata? Se është halal të athiti ketë unë, amë në banë? Jo, së në banë ata ketë. Ketë ujë në dunjo, është halal me pi. Amë në piti ketë ujë në dunjo? A i ketë, Ai, ketë halal këtë pikë, amë a ketë të të të në pi. Pra ketë halal në të së në praktikon. Unë për të bajë me dhije qështë të ashtë, Amoni hati kejt shpensë të dunjohës me i vrasë janë halal, së në banë këta? Amoni hati kejt tashkë të tindeti shka, së në banë? Halal janë për së në banë? Halal janë shumë, a haram janë pak e kejt oblikim me lënë të anë shpak. <tipotik> Sa fjallën këtë bojë janë halal me i folë, së në i folë kejtë, haram e me bëgjibet, një më se banë, haram e me përgoju qëtërin më se banë, haram e me usha, Oma astakë fërë Allah, subhanë Allah, la ila Allah, la ila Allah, Allah o më salja, la Muhammed, Kuran i kerim i të diqin e sa o dhe kusur mi fjallë, loj loj fjallë e ka të bukur, si e i obligu me bohë, po e i obligu me qenë ta, i obligu me praktikua ta. Mu përket, po të thehe me përtham, në këtë dërth më dërth, në lidhe me temën më të bukur, për i badetën më të më laja të haqin, keni kuj dërth, për logaritë e juaja, dehajin mundeni me ba kur jeni te ri ikni pe asfalt ikni pe asfalt se kishte nje hadith çaj hadithi qi thon kthene pra i haxhit sikur kurt kalen ona joten kete letren keme ai shkruan qitu e kan para veti thot men haxja falam yirfud walam yafsq rja min haxje kayom waladatu ummu aisis kon ham ims ful fjal liga nuk kan si pa kuptim e vashje ardhishën kthene pra i haxhit në si korqore ka Lindona. Po. Ama pyetja jona është kjo. Kush është ai? Kjo është pyetja jona. Ai që e bën këta këta është këtu. E kush është ai po? Kjo është pyetja jona. Ai është e dimë na më së pari me atë modhët tipit, ne ar më së pari atë modhët tipit duhet e pastaj. Ës ai i cili i vuni veshin edhe mendën fjalës së Allahut prej fillimit edhe ndhjeki rrugën e Allah u Gjellë Gjellalu në dhe dhe shmëri edhe arriti të peni i lovësirave të fundi i peni të lovësirave edhe i tha Allah u Gjellë Gjellalu o zëtë ti ke thanë kërani kerim wa kala Rabbuku mudohuni estë të gjibleku thuni pranona thuni pranona o zëtë ke thanë se ju pranoj unë ka mardhë në epi qendrën në, në, në piken qendri fugale të vendit të pranimit i qile po eme në rafat edhe këtu i kam vu këm dhe tash unë për prasë se jam në në hien e vijes ma vertikale për ngritjen e lutje dhe të mija të pranimit që po i baj dërit e ti e ti ke premtu o zotë se ke thonë kura një kërim unë të pranoj po të lutëm pranom tash a jo i dhe dishëm shtimë më në fundë shka kam thonë unë kam bindjet se gjithë jo unë e bindjet i kam se gjithë jo fave diska me dëvija, me dhe tjendra, së me mërën vesh. E por, po e si e shtojnë për me mërë vesh, pro. Me konë se materialisht, e së njëgën Allah u gjëllë e gjëllë uketa materialisht, edhe a i thotë kështu, pro, prej qilës shtatë, dërën e mesin e gjamiën slupqalit, kam lishu një litarë nëse dëni me u kapë për te. Edhe atë litarë, litarë materiale, kam litarë, shka mujtësh me kapë me dorë, edhe e kamlon 2 metrën bitok, 3 metrën bitok, qëllë i preju e venë hi, në ratë litarin edhe në lutët ashtë i pranur, që shtja e ke qartë, që ka po folim, shtja e qartë e kemo. E prahën Arafat, Arafatin këtë dunjo, ashtë hia e Allahut na e bukur, e vunë tokë në litarin e pranimi që kemo në thime u kapë, edhe lutë që dhe tua me ishlu për tjetë në vendin ma të përstakshën për pranimë, edhe ti ta ka rritë, të dha, të dha të mundur, të banit mundur atë, që ta shka po bërë. Pe zavëndësër, me nejen të ndër, të një shporeti cili kalët me drut njoma, sa shgati dhe drut me t'i gjejtë, rrëfati i po vëllut është allahu me ta falë, a i ke plësu kurset me shku bashkë, atje ku s'ka dyshim se pranot, etash, si ta bëjsh këta, shkojsh nërat litara gje, ti plësojsh të kurset këtaja � si t'ka lutë, si t'ka linë në nëna. Mu ashtu, bashkë janë se vërtitë, si t'ka linë nëna. E pa mundësh me shkujem me kësi jo si t'ka linë nëna, pra. Kjo anëna kundur t'a unën qëtësë, që ishjo? Ja, për shemën. E morim një festë që mente, pëllot, 50 kg, edhe e shtim bagasht t'aftobusit. Në festën e ti shkryun sharë, ushje malë që shtu shkryun. Ushje. Edhe e qojnë në rapatë dhe e bimë këtu ka shku e dhe ka arë që që ka linë fabrikat së usis. Dhe të mërthet, ama emlin e ka sës. Që që ka shku që ashtu ka arë, ama sës. E vetëm njëriu, i cili ka lenë në haq, i badet të përhaqin, i badet të cilin, posë qera dhe Allahu i tha, i badet edukativ. Haqja është i badet, posë qera dhe edukativ. A i edukon njëriun, do stas për njërdhje pikë pa praktse, jo jo kollaj më e prë. Me prek, të vuren kur ti thënë shembull, mendoj se e bëjmë çdo gjë çart inshallahutaala. Si mundet me qen haxh ibadet edukativ me dukun njeriu. Na këta e kemi për këta as ka filozofi. Këta ja kemi në praktik të përditshme. Njeriun kur shkon haxh, ai keni vuruar ose kur të vene, bota më i më tëm pak. Zëj bratan, do pak më nusjare thotaj me bo këtë punë shti që e kanë bodë njarë për para më thojnë qertë ka doleve ti maraj edhe s'ja falin, falin thojnë, ka doleve maraj për të sije për para haqia le që këti i thojnë haqia për i thojnë gjalli pëti me gabu ka doleve ti e gjalli haqia ti babën e ki haqia apo e dukoj ka haqi haqi pra veç asaj që i kanë qenë ka i badet qenë ka dhe medrese qenë ka dhe shkoll pra qenë ka dhe medrese test ka hi e pa mfasudit me çishka çet e mesarri që hajid baj për ti më drejte ke tregu me vepra se ke praktikuar çishdon Zoti ke tregu me vepra se ke praktikuar Allahu xhalla xelali çishka thon e basharregull sa Allahu xhalla xelalul Kurani Karim e vërtetoj me Kur'an se haxhas me drejte tham al-hajj ashhurul ma'lumat fa man farada fehinn al-hajj فنكتموه كويبوت هاجي فارس فلا رفث اذا اسفل فيال يو ادوكاتيبه اذا ما فنهاجي بو ادوكيكا نكفل فيال يو ادوكاتيبه نكفل فيال تامورالشمه ولم يفسق اذا نكفل فيال شي برديرك اطوين ديرك انزير انجافيه فلم يرفض ولم يفسق ولا جداله وانفرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال edhe në haqë nuk ka është dialektik dialektik dhe me thonë unë edhe ti jemi ka për një temë edhe unë po të i josë dimë të dhosme që ka është dialektika në pika shumë shkurta shkojnë haqitë të në haqë a gje unë bleva një kadife e tiko e bleva unë e bleva 40 real unë e 45 për ti zati kur ta ka preti e menja këtë disë këtë disë si të, të anisën për ato 5 real një mazdarë këndhom një mazdarë këndhom kam dikuti amball bora edhe 20 çaja dikuti avall edhe japon 10 gibete edhe dialektik sa Allahu xhelli xelalu sa wala jidal fil haj sa ne sektolog i praktikon nëse këtë xona i lën mbas shpinës mrapa derisa te krihazin kthan prej haxhit të tallë kthan prej haxhit i freskët tallë ndonëse Allah sa kam kallzu njerëzve tonë çka bojn haxha je prej kallzë prap njerëz të tonë folin në xhabesh kinist e dini pëse e bojnë këta se Arabës dinë Shqip a të s'kanë fajnë e Arabës dinë Shqip fa o fa, naliu naliu që të të shkilema, fa nalë u kalëzom nalë u që tu të skilën a tha se kemi randë hal mrej qëka kemi fa bate ketë thash kjo ka dipja se më me gji sa shkun të oshtë sa shqabë e ketë thak 4 90 real që ta kalëzohu 90 real fa shë vazhi 90 real po, thuinë e moshe thuinë e moshe Ski shfajsa e shkat, fajt, aja, arapi zhikë e shqip Shtu ka Inderuar O, inderuar O, vlavi jam i dashu Ma i vogli hoxh prej hoxalarve që i kejnë rrethin Ashtë hoxajot që ta spjegon islamin Ma i vogli A ke usu me ta në hashtën herë po A ke fa se hoxajot e merë një qonë për një këmish me veti Edhe ta një jetën kur gjozë bandur Ta një jetën kur gjozë bandur për i shkreti për e ka vështirë se ha gjitë për i thojnë në raport ti ho gjës ki kur gjo aspo me merë që dhe dikofera në mi ka për tija se ti s'ki kur gjo me veti mirë ti aspe di se une dishna me pas dishka po une sishna agje ku duhet marë dikofera aspen dhe në marra ti ho gjës ki kur gjo qitë mi që dhe dikofera pasarin e pëse s'ki e bo hazër ti ha gjitë tanë sarinën mi apangujt me mor ha gjitë mi thonë mëre këtë ha gjitë jam sa ka sarinën Ja pak u ditën e hazit, ik projektive punëve këto, janë lidhura me haxhit. Kto ska, ska kemi me çit tipixhamie kur dilës piktu. Çka kemi për mzarin kur dilës fondogol piktu kur dilës çit pigjumos. Skam kurjon muftuash Allahu haxhi. Muftuash Allahu. O i nderuar, ju do të shkonin hax, you can eat the hax. Te skith, janë madhe në Taiwan. A po thuti, po thonë ximteton haxha je sepata besë modashim. Po ati arapit benim dhijem E, ka dole tash Qito janë ato parët Azban me ilion dikun Qito janë ato 350 partis pi 400 unoza 50 se gjode 90 metre kadife 200 kile kon Ta e amore kon Haxh, unë i ndëgjoha me vesh Jo të transmitim Ta amore kon, ta amore Apo pa, s'kish pas ta po sa more, ta 200 kilo i mora s'kish pasmo, sa gjojnë dikon, do me thonë sa hala, gjojnë dikon, ojnë në ruar, që te janë ato parët a gjitë dikon shka dhudë me i qu, jo ato parët shka ta pletsojnë mundësien tijë me shku farzin me bo, par ato zbanë me diskutu, se ato të primi marë që qëjnë tijë në qabë e veke fazi gjashin me kry, ato janë të këbiri në mozit, a banë në mozit me jahëjkë të këbiri, dhe ronaldo azban mësinë rreth 20% bëvojmë Allahu do të pishlim dorë sipos. Kto recetë të fat të azban më smogur mut apo borrim në kom. Njëri thotë azban ratava, pirata, postrimi. Njëri thotë azban hixa. Kto fun nuk shkojn këtu. E këto janë ato. Si çka? Ai tregtarë me si çaf konë të spië u nota. Këy janë madein Xina, janë madein Taiwan, madein Korea. Kan këg madenin japan asë njësa ma dhe in musliman asë njësa asë njësa adin kontën e kuj adi ku punimot ti punimot në kin ti punimot një, një, një. një, një apërni i cili pëprit sosën skjasht i cili pëprit edhe kejt bëta pëprit që të sosën atër shka skjasht të i bojnë kejt qefët se i ka arvat të njonit me dhek hajtë e ju shka kini mu këno shosën dhe darët mët se përdojnë me mit filonim ëti pak dëparen me kajje dhe bështi i menqur, bësht filozof a ban me të boni pëjqe që të rachet që të berloqet vet që a ki po, i kipo amë mu bojnë indarshëm, mu bojnë sinqert me folët vërtetën e unë me dëver që të rachet, që të berloqet vet që i pagujtë e 600 markë të arim a i kipo mo të shpija a i kipo ku janë mo unë e për të regoj asë për ti pabili Si dush bile medit, ke, me dit, ku i ke mu i me të kanë dhupi këto? Ku janë shtisit mu i shme dit? Kuj? Korejan va? Japonez va? Kinez va? Ja, ja. Adi shka të bajshë? Nihare për gjithë monë mu shumë e menë. Shko në haqë, banë një jetë me jet shku, paguje bileten, hitë në roplanë, zhëdrip në tokat e shajta, banë e kushtin e haqët, te knena kur dhvishë, fot i dorën e gjafë në gjafë zhët një. Meri një partë të thpish ka të dushë bandë me to Edhe këthevë të shpia Vetëm durë në gjepa Durë në gjepa Asë një gjotë e për Ako dinorë që i këti Ka nevoj majtë spari para gjithve Shtëpia jote për to Ka nevoj shtëpia jote për to Unë përë haraj kejtë qërët Ato parë që përja jep të ative korejanë vegje Ato shtëpia jote ka nevoj për to Ti thje mirë të shpia ti jetu shku diqim kilometra nër ka varfëria me dit ti mirë sa jet tash i varfër me dit ti mirë tash të aje i varfër ti varrës me dit tash të aje i varfër varrës kejt edhe janis me së gjithë mjeri unë a, a ka zhenë që aje i varfër ti jet aq i varfër fërsa që gjemë të tuj i kej kanë 100 kilogram 3, 4, 5 pasgjidhje ekonomike me të pi qka është zgjidhja ekonomike e gjem vetu që i t'i ve veq i ke 5 a 6 t'i s'ke për gjitje a që i, po i e i varëfër po t'i e imësum të t'kallamuj i e imësum t'i në mantija edhe i e imësum kër dë lakë edhe mendon t'i se kje bot kër dë lakë shkon kjo bot se kjo, kjo, bot, se kjo bot dëndrishe lapësi ma i bukur lapsi ma i bukur për këtë din që i shkrujti cëllë laps ka. Lapsi ma i shëjt në të të të të njënë Allah u doni be edhe fanun wal kalam wal majesturun po baj besa në lapsin edhe fletën që i shkrujnë aj vijan në te. Në këtë botë për këtu lapsi ma i shëjt ka i që i shkrujti për ekonomien islamet. Lapsi ma i shëjt ka i që i shkrujti për muslimanet اكونومي كيشط فور اي لاب شرويتي حديثين محمد مصطفى شفنه اللهم اني اسالك التقه والذبط لوتي دماشمري والهدى هو الرفي من ترجمه مرتين اود يا رب العالمين ف والهدى والعفاف اذا درجيجه تفاسر اذا شوم باسوني كتوذا والغنى هذا شوم باسوني اني دي دورتي ندروا لي ذا او زوت شوم باسوني Po duhet ndat i muhet pastër, të pastër edhe të pastër. E e di. E di se jam i vetdishëm unë për këtë gjëna, nga parvoja që kemi, jam shumë i vetdishëm se mështime fjalëve xhamation kur ti ndëgjon i ndëgjoni, vin shumë tabla. Shumë tabla vënë çu shtuarsh kjo puni më. Andaj atje kur shkojn, a dje kur shkoje, atje pak rrin xhabe, pak në hotel njëzë të dihorë në zëkat se tu të të sepukurit kur të bojë e men këtë bisej që e kam dëgju në gjami këtu e kur të shofë e flohë shokë të dhata gjë e sënri parë në hotel baj e ber e palë baj e ber e palë të në troket hoxha ndirë troket hoxha të dira Totu oh, i ndëruar, xhamin po mbarojm. Xhamin po mbarojm. Po të bë me i dhon 3000 mark. Stracin 300 në spi 900000 mark e kimi gudit xhamin. Tot aj shka ka gudit xhamin ajn e ti jape. Se mua e vë la fëm kanë vet kur e kan gudit. Agas ke ta mësku me vet kur ta guditin xhamin. Agas mësku me vet avë të fmit kur ta guditin xhamin. Populli i cilin dhe gjëjtë të fjalë që i spjegumë na, edhe i futin e aplikim, hoxaj ative pa i pyjtë fare, e blejt i fabriken e kellë tomlit në kellë. Në në qendrën e kellë, fabriken e tomlit. A i nuk i nali gjëmatën e vetë me i pyjtë fare. Sa do të blejmë, as do të blejmë. Po e boni pazar fabriken e tomlit në qendrën e qitetit kellë, në qitetin romantik në Gjermanita, si në 80 milion i thojnë traumë shtatë. Qiteti Andrave, pleqët nuk e di një shka të me thonë, një jam e i thonë një qiteti citet, Andrave, se se bin kusinojnë ato, me em një qiteti Andrave. E plejt i fabriken e tomlit, 3 milion mark. E i tha, i përfaqësusi i, i palës, tha, përsa komik, tha një këto, edhe pritë këtë që ti thotë kim rënda 3 viteve, do të apaguim. A i hoqë, a i tha, në sërprama e a, a mirë një parët. Në në mozën akshomi të nësërmen Ardhjermoni Turqit Ja kishin të buhë 3 milion mark në tavolin E në atë gjami Pra si të dush me dit Ajo shka kana Në atë gjami Mas 7 ditve ishte bajrami Ramazanit I falen bajramin 387500 gjemot 387500 gjemot E falen bajramin Kjo ashe ajo gjamija pra A gudzone hoqa jopë me bledi Shka për gjamië nukolla gjamiës pa të pytë për Jo jas gëzonia, jo. unë e diç zguzon. Apo e di pse zguzon bile, se duhet me shkuar shpi për shpi me i vet. Kur thonin thonë me javnis banderave telefonit, thonë me javnis banderave janë kovodit, thonë me javnis banderave trrimës, me javnis meran nëpitt, që si të bojë muafa, ka si thonë këtej pa atë bot po. Ë për një pazar sa i malfra, për një pazar te cilin ne përvendet e shëndosha e merrni gjal për sipër, për një çasi pazar. E merrni gjal për sipër. Në zanatli, eti li ka dy jane marr për si për 50 në pazar, jemoti jam i ndershëm. Me këtë arkës po do më thonë asgjë, po do më thonë se ne jemi vonë. Po do më thonë se ne jemi në xhum. Në halas po e diim dhe ne har duhet më shku e më ban më ardhur nxaj pas më mirë. Çato të holat këtu a shvenim milion. Çato te spitete se xhadot e këto e këto. Edhe një rasë më javë dregojaja unë se ka madhet mosezonit ma me kalzuz der, sepse unë nisha për para duhet më ardhmën budell. Jo mose zonë. Gjimë sa të se gjadëve shka t'i bi një të shpia, si duni mirë më një të shpia, ja vë kontrollojën. Gjimë sa të se gjadëve shka i keni të shpia, rase për qarkë bajra këni jaudive e kanë. Gjimë sa të se gjadëve shka i keni të shpia, rase për qarkë flamurin gjashkandës jaudive e kanë. Për shka sa shprodhimi ative. Po trektari, sotëm jo musliman, sa të interesu fara e punë se e di, që shka të dhenë a e haqia pi tirone, edhe pi pristine, Ku edin ai fare se kjo, çka shka shkahejt mrena, ku edin ai I love you am ta thot real, vizat real, blen ta sejadeve se Hoxha s'ka mjavon, nho he dije. Xhim sa te sejadeve muslimanat falen ndaj rak yahudive noi ballin. Atje as i jlli mrena, e vashm diçazrat her, bishta ta revizatu, qeta muslimanat nuk doin me nipon. Qeta muslimanat nuk doin me fare, porqe ato prapë praktikojn qeta. Që tu sa gabojn gabonë në çerat O Zot, banait mundur që na ta krijim misionin ton. Sa maktë çars, sa maktës yes për ka sqjegimi. Ai Voltaire, një filozof francez, nëse nuk gaboi sa, nëse, nëse don, më ngrit një popull më thënë më me mendu drejt. O Zot, banait mundur që na ta mësojmë popullin ton të mendojë drejt. Banait mundur që na të fillojmë të me mendojmë drejt, nëse fillojmë të me mendojmë drejt, një punë shumë të madhe e kemi kri. O Zot, namazin e xhumoz banai kabu. Ta shpo delë vera, edhe rinia jonë, Allah jonë do të delë me i kri obligimet e veta, në orët e veta, ti jenë bita, edhe mbi bereqetet e ative, bane verë bereqeti, ja Rabbel Alemin, edhe bane verë marveshe, ozër, bane verë sablë, edhe bane verë durimi, edhe bane verë bereqeti, edhe bane verë korje e sukseseve të problemeve, ja Rabbel Alemin, nëse a i sukses do në ujë, ujë, nëse a i sukses do në dilë, dilë, Në sa i sukses do në vap, vap ya ja Rabb el alem, ska mi kundër fare. Në sa i sukses do në përvelje, përvelje ya ja Rabb el alem, ska mi kundër fare. Në sa i sukses do që na, gjapit ton, gjambër mi oftarin për jashta, për ti e ndermi me gjithë oftar bile ya Rabb el alem. Në ska mi kundër fare, ne jemi rroftë tu, ndëll yemi tut, edhe nshi yemi tut, në ftoft yemi tut, në zjar yemi tut, në gjitha sferat, në gjitha klimat yemi tut pop kemi dëshirën që tit nga pranejsh në edhe si tut, me kax pranejsh nga takome nga së njavë insha Allah, së në njavë në desin ton të ashëm lilla e fatiha.